Hola, molt bon dia. Aquest dimarts s'ha llevat encara amb la presència de força núvols. Són les escurrialles de la inestabilitat d'aquest cap de setmana. Esperem un dia encara bastant variable. Matí en conjunt ennubulat, especialment cap al Pirineu. Núvols però que a poc a poc s'anarà esqueixant donant pas al sol, que seria el protagonista, al centre del dia, sobretot cap a l'interior. A la tarda, però, no podem abaixar la guàrdia, no descartem algun darrer ruixat, especialment cap a la zona propera, al Prepirineu, l'entorn del cadí del Port del Comte. I, independentment, avui també un cel bastant ennubulat cap al nord nord d'Andorra, nord de la Cerdanya, a causa del vent del nord que hi acumularà les nuvolades. Temperatures que avui al migdia creiem que soliran els 24 graus a Lleida, 23 a Tàrrega, 21 a la Seu d'Urgell o 20 graus a Andorra la Vella.